Книга Числа, розділ дев'ятий, Господь промовив до Мойсея в Синай пустині Другого року по виході з єгипетської землі, першого місяця. Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час. 14-го дня цього місяця, надвечір, святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху першого місяця, чотирнадцятого дня місяця, надвечір, у Синай пустині. Згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Арона і мовили до них. «Ми осквернились трупом». «Та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля?» І каже до них Мойсей: «Заждіть-но, ну, я послухаю, що Господь повелить щодо вас!» І Господь промовив до Мойсея Промов до синів Ізраїля словами, Кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа. Але він святкуватиме її другого місяця на чотирнадцятий день надвечір. З опрісниками і гірким зіллям їстиме він її, так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній виконуючи все за обрядом Пасхи. Коли ж би хто-небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з-поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару за свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами, захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її. Той самий обряд нехай буде у вас як для чужинця, так і для тубільця. Того ж дня, коли поставлено храмину, хмара вкрила храмину, отой намет свідоцтва, а ввечері вона стала, мов, полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала, мов, полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де хмара опускалася, там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювалися, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали. Часом хмара стояла лише кілька днів над храминою. Тоді за Господнім Велінням ставали вони табором, і за Господнім Велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або два дні, або місяць, або й довше. Як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась угору, гору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім, як і передав Його Мойсей.